Mit navn er Astrid Olsen, og jeg vil netop finde ud af, hvad der foregår bag om influencer-marketing. I dag har jeg Louise Massen med. De fleste kender hende fra YouTube med hendes 100.000 følgere samt 172.000 følgere på Instagram. Louise vlogger hendes hverdag og kommer med daglig outfit-inspiration. Men selvom hun på overfladen ligner et hvert andet perfekt og smukt menneske, husker jeg hende især for at dele nogle enormt ærlige ting om sine problemer med Agne. Velkommen til, Louise. Tusind tak. Tak fordi du kom. Ja, tusind tak fordi du har Det er jo meget spændende. Synes jeg synes, at du er første gæst. Ja. Det ja. synes jeg er ret øh, vildt. Ja, det er også beaget over at være. Men det er også øh, lidt spændende, fordi at vi skal jo øh, snakke om... Selvfølgelig skal vi snakke om din karriere. Ja. Men vi skal også snakke om den famøse nabostrid, der uh. foregår lige nu. Ja. Men inden vi skal det, så har jeg lavet sådan nogle CV-spørgsmål som alle gæster skal igennem. Ah. Er du klar på det? Ja, yeah. Okay. Hvor gammel er du? Jeg er 19 år. Er du influencer? Ja. Yeah. Ja? Yeah. Tjener du 1 million i 2022? Ja. Yeah. Hvor ofte arbejder du i dit nattøj? Åh, <laughs> det er med tiden. <laughs> er det sket, hvis det ikke er på Instagram? Ja. Yeah. Okay. Hvornår slettede du sidst et opslag? Det kan jeg ikke huske. Okay. Jo, øh, jeg slettede det der øh, pressehenvendelse fra nabosteden her for en, to uger siden. Ellers sletter jeg ikke ting. Alright. Jeg er ikke en af de der, der sletter, hvis I det ikke får nok likes, som jeg har hørt. Det er sådan blevet lidt sådan en ting. Det er en ting, i hvert fald for nogen. Ja, det, det gør det er jeg ikke inde i, faktisk. Det gør jeg ikke. Alright. Følger du mig? Ja. Yeah. Følger jeg dig? Ja. Yeah. Det gør jeg. <laughs> det var dem. Nå, good. godt klaret. Nå, nu fik vi jo ligesom afklaret, at jeg følger dig. Ja. Yeah. Hvilket også vil sige, at jeg har fulgt rigtig meget med i hele den her nabostrid, yeah. der har været. Ja. Yeah. Og i og med, at jeg skulle lave research til programmet her, så googlede jeg Louise Messen Nabo. Mm. Og der kom 91.000 resultater frem. Nå, for helvede altså. Ja, meget syret. Øh, og kunne jo se, at I både har, eller jeg ved ikke, om jeg skal sige I, men sagen har i, i hvert fald været dækket i Berlingske Ekstra bladet, Det har været på Reddit, og du har været i Go Aften Live. Ja. Og det starter jo ud i januar, ikke? Hele den her sag. Jo, altså selve shitstormen starter i januar. Det er ja. rigtigt. Så sådan dit år begynder jo lidt at bevakke, ja. hvis man kan sige det sådan. Og... Jeg er i hvert fald nysgerrig på, hvordan det var at være influencer, imens det stod på. Æ, øh, det var jo lidt svært, kan man sige. Ikke? Fordi det, det er lidt ligesom, når, når mennesker øh, går igennem et eller andet, og sådan, men, man går bare igennem det med Danmark som seer. Ja, det gør man. Der er øjne på en hele tiden. Ikke? Ja, det er det. Men jeg så også, at du valgte at sige til, jeg ved ikke, om det var ekstrabladet men du sagde i hvert fald, at du har fortrudt, at du har delt det. Ja, altså jeg har været ude og erkende, at det nok ikke er særlig en god idé, at uh, skulle deles, altså sådan private ting, øh, som for eksempel en nabostrid. Altså selvom jeg føler, at jeg egentlig har været sådan altså stille og rolig omkring det, øh, så, så nogle gange skal man lige tælle til ti, faktisk. Ja, Også selvom man deler sådan private ting, for det er jo det også influencer, vi gør, vi er dela op og nedture i vores hverdag, og det har jo været en nedtur, og det har været noget, der virkelig har gået mig på. Så hvis jeg en eller anden dag bare har vlogget min dag, filmet min dag, og der er sket et eller andet, så har jeg, så har jeg bare. Og, og det har påvirket min dag den dag jeg filmet, så har jeg selvfølgelig fortalt, ja, men prøv at prøver. Der er noget, der er lige øh, nager mig lidt her. Ja. Det må fandme være, eller det ved jeg jo som nogen, at det er svært at skille mellem, hvad man skal dele og hvad man ikke skal. Ja. Men jeg føler også, hvis jeg, altså hvis jeg må være lidt tagelig og sætte dig lidt på spidsen, føler du dig så nødsaget til at sige, at du ikke skulle have gjort det? Det kan man godt sige, at jeg gør. Ja. Men det er også fordi, man lærer tingene på den hårde måde. Altså sådan, man lærer det, ligesom, når tingene er blevet øh, gået i opløsning, eller gået viralt, gået vidt for sig. Ja. Jeg tror i hvert fald bare nogle gange, at det må der være mange, der kan genkende fra... Det normale liv, hvis vi skal kalde det sådan, at nogle gange så skal man også sige undskyld, selvom man ikke føler, at man skal. Ja. Altså sådan, at, at... Jamen, jeg vil så heller ikke sige, at jeg decideret har sagt undskyld. Nej. Det har jeg faktisk ikke gjort. Nej, du har bare erkendt, at det skulle du ikke have postet. Ja, nogle ting, så skal man lige til at sige, det er noget, jeg også skal lære i privaten. Okay, <laughs> så du har fortrudt, at du har delt det? Altså, jeg, jeg vil sige, jeg har ikke fjernet altså, mine videoer, Nej. hvor jeg snakker om det på fordi igen, jeg føler inderst ikke, at jeg har gjort noget forkert. Jeg har fortalt noget, der er noget der jeg, har, jeg har været frustreret over. Ja. Øhm, men jeg fortryder da, at det gik så vidt. Altså, sådan, det var aldrig min intention, heller ikke, at folk skulle finde frem til ham, eller Nej. noget som helst. Så det fortryder jeg, at, at det gik så vidt. Ja. Og det har jeg selvfølgelig lært af, at når du deler noget, så skal du bare lige vide, at der er rigtig stort publikum. Så øh, man skal tænke i de der baner med, hvad, hvad kan der ske? Ja. Hvad er det værste, der kan ske? Det er men. jo at folk begynder at gå mod haming. ikke? Jo, jo, det er det. Men hvor, øh, hvor noget du egentlig at dele det henne? Altså, jeg fulgte med på Instagram. Der ved jeg, at du har delt det i form ja. af stories ja, og sådan Ja, jeg tog lidt piss på det og sådan noget. Ja, ja men på YouTube, der, der har jeg jo delt det, hvis jeg har filmet min dag, og der er sket et eller andet, der er gået mig på. Mm. Fordi jeg, sådan, jeg kan ikke blive ved med at filme, og bare have sådan et fake smil på, og være sådan, nu skal jeg lige lave noget frokost. Når jeg enderst ender, faktisk er sygt frustreret og ked af det over, at jeg har fået en eller anden latterlig klage over noget, der ikke er sket. Så, sådan, øh, så har jeg bare delt, at ej, prøv her fået den her klage, og prøv at se her. Jeg har jo ikke gjort det, som der bliver klaget over. Øhm, nu tabte jeg lige tråden. <laughs> hvad, okay. hvad, hvad, hvad var det, vi kom fra? Hvor du havde delt det henne. Nå ja, hvor jeg havde delt det henne. Så der har jeg delt det på YouTube der. Øh, og på Instagram, der har jeg lidt vendt det til noget positivt, kan man godt sige. Ved, at øh, mine venner og jeg, vi, altså mine venner også vidner til de... Klager jeg har fået og sådan noget. Og jeg havde fået at vide på et tidspunkt, at øh, jeg havde min veninde sovende øh, på besøg. Og vi havde bare ligget i min seng og snakket lidt og sådan noget der. Og så havde jeg fået en eller anden klage, når andre formodes at sove. Og så havde vi bare lavet lidt sjov med det, fordi sådan, hvornår formodes andre at sove? Så vi havde bare sådan gået og grint lidt af det. Og sådan, det var blevet lidt en intern joke og sådan noget. Så på Instagram havde jeg også været sådan, når andre formodes at sove og sådan noget. Så det der, jeg havde sådan jeg havde taget lidt pis på sådan de der ting, jeg sådan... Havde fået sendt og sådan noget. Ja. på Instagram. På YouTube var det lidt mere seriøst. Der er der også en video hvor jeg begyndte at græde lidt. Ay, mus. Ja. Men det er, også, det er det influencer, det er det der med i har så poleret et liv. Jeg vil jo gerne vise, prøv at høre, der er det også noget der går mig på. Der er sikkert også rigtig mange derude der der har altså en neder nabo hvor de tænker, og kæfte jeg det her." Så tænker jeg, så kunne jeg jo dele lidt eller sådan ikke om personen, men om situationen. Ja. Ja, det er fandme svært. Ja. Det er fucking hårdt. Ja, det er det sgu. <laughs> hvis jeg må være tavlig og sige det, der er sikkert ikke nogen, der tror på det, det er særlig hårdt. Men det kan det så altså godt være. Ja. Det, det, man ved ikke helt, hvad det er, at man selv står i det. For Nej, det er jo det. Men okay, hvis, vi, hvis der er nogen, der ikke har fulgt med i det her, hvordan vil du så helt kort forklare, hvad der rent faktisk er sket? Okay. Yeah. Ja. Jeg føler virkelig, der er mange, der har fulgt med i det. Det er der også. Ja. Øh, jamen kort fortalt. Så det, der er sket, det er faktisk, at... Øh, jeg flyttede ind i min lejlighed, som er min drømmelejlighed. Altså, hold oh, dig mand. Jeg elsker den helt inderst inde, og jeg bor til leje i den. Så jeg øh, flyttede derind, og det gjorde også godt for min karriere, for jeg kunne begynde at lave en masse videoer, og jeg havde en hel lejlighed, jeg kunne krege content i, og sådan. Noget, så det var mega fedt. Øh, og jeg bor der jo også privat, men jeg bruger den jo også sådan, som arbejde, fordi jeg filmer i den og sådan noget, og bruger den som mit arbejdsspace. Øh, men jeg var begyndt at, eller, at bruge det her, og så... Øh, Siden jeg flyttede ind, der oplevede jeg nogle lidt ubehagelige ting og fik nogle klager. Jeg, jeg, jeg har også selv været ude og sige, at jeg følte, at jeg bliver chikaneret. Ja. Så det kan jeg godt sige, at det er det, jeg har følt, jeg er blevet. Altså sådan, og det står jeg også stadigvæk ved. Det kan man jo heller ikke diskutere med, hvad Nej, du har fordi, følt. Jeg har følt, at jeg er blevet chikaneret, det er jo altid okay at føle og sige og sådan noget. Så øh, var der gået mange måneder, jeg flyttede ind der i november 2020, og så i sommerferien 2021. Så der var alligevel lige gået sådan 10 måneder eller sådan noget, hvor jeg havde levet med det her sådan i privaten. Øh, der var jeg sådan, jeg kan jo egentlig godt åbne lidt op omkring det her, jeg går igennem. Fordi hold kæft, Altså det, det var altså ret meget, og der er meget, jeg ikke har delt. Mm. Øhm, så jeg begyndte lige at dele lidt sådan af det. Øh, jeg kan huske, at den første gang, jeg snakker lidt om det, det er... Jeg tror, det er en video, hvor jeg havde fået nogle klager over noget pap. Øh, jeg havde et eller andet med, at jeg havde puttet for meget pap i vores paprum. Et eller andet. Jeg forstod det ikke helt. Øh, og det grinte mine veninder og jeg lidt over, og så sagde jeg det i min vlog. Sådan, ej, jeg har fået en klager over noget pap. Det var lidt der, det, sådan, det startede. Øhm, og så, havde jeg, så, så begyndte jeg sådan, så tænkte jeg, nå, og sådan, der var ikke, det var ikke fordi, det var noget stort der. Jeg delte bare, hvis jeg filmede noget, så, og der skete noget den dag, så, så delte jeg det bare med min følgere, det begyndte jeg lidt på øh, sådan hist og pist. Jeg tror måske, jeg har nævnt øh, min nabo, eller sådan nabostriden i sådan tre af mine videoer. Og jeg mm. lægger altså en video ud hver uge, ikke? Ja. Øhm, Så det har jeg gjort. Det gjorde jeg lidt der i, ved sommertiden-agtigt. Så, så var der ikke så meget mere. Eller sådan, jeg delte ikke noget omkring det. Jeg delte bare mit liv og hvad jeg plejer og sådan noget der. Så på Instagram begyndte jeg så som vi også snakkede om før, sådan at tage lidt piss på de der lidt langt ud klager. Øhm, og der var rigtig mange, der skrev sådan, ej, hvor øh, du sjov, og sådan, ej, høre, jeg har også en, der er latterlig, og jeg har også en, øh, en underbo, der, der øh, kommer op og banker på. Altså du ved, sådan, så begyndte folk ligesom at interagere med mig og sådan noget der der. Så, så ja, jeg ved ikke, det var det er sådan lidt det, jeg kan sige om, fra min side af i hvert fald, ikke? Ja. At det er det, jeg sådan lige har delt. Jeg har ikke set det som det store. Men hvornår begyndte det at blive sådan blæst op i andre medier end dine egne? Det var da jeg fandt ud af at det blev delt på Reddit. Ah. Altså sådan sagen blev delt på Reddit. Der var sådan jeg tror der var en eller anden, der havde skrevet sådan følger I også med i Elise Massens. Yes, jeg napostrad? har fundet ja. den. Ja. <laughs> ja. og så var jeg sådan, oh shit. Altså når det ender der, du ved, og så begyndte der at være sådan, folk og sådan nej, men hold da kæft og alt sådan. Så begyndte folk lidt at komme til på det. Jeg har været inde og kigge på tråden der. Øh, og så er det jo der det går vidt. Det var det når det bliver delt på Reddit. Hvornår gjorde det det? Det var i der ja, start januar. Ja. Der blev det sådan delt, hvor at sådan, folk gik helt amok. Og sådan, så i starten så var jeg sådan lidt, noget oh, shit acting. Øhm, tænkte lige øh, <laughs> skal lige må slippe på, fordi når det når helt derud så har jeg ikke lige kontrol over det længere jo. Nej, det er jo det. Øh, og så lige pludselig, jeg var i SPA, kan jeg huske, og så var jeg sådan der er nogen der har skrevet til mig. Hej Louise, de begynder at skrive til ham. Og så er jeg sådan, hvad? Hvem gør? Hvem gør? Hvordan? Hva hvad snakker de om, ikke? Så jeg går ind på Reddit der igen, og så ser jeg, at der er en ny tråd, hvor at folk har fundet frem til hans navn. Og at øh, han nu på sin Instagram sidder og deler øh, beskeder, han får i sin direct, altså i sin DM på Instagram, ikke? Okay. Sådan med, ja, Louise, være Din støder. Sådan, du ved, sådan nogle beskeder, ikke? Og det okay, er folk, der dig op? Ja, altså ja. folk, der har mig op. Øh, fordi de selvfølgelig har set det, som jeg har lagt ud, ikke? Yeah. Men jeg, jeg fik det så dårligt. Det har jo aldrig været min intention, at folk rent faktisk kunne finde frem til ham. Og Også fordi, jeg har jo været ude at sige, at jeg synes, at han, altså jeg, jeg, følte, jeg ser ham som ubehagelig, ikke? Yeah. Så sådan, det var jo ikke... Altså, det var jo mit, altså jeg, jeg gik fuldstændig i panik. Jeg var sådan, jeg, jeg turde ikke gå hjem efter fag. Altså, jeg var virkelig bange. Jeg gik ind i min veninde, hun arbejdede på strået, så gik jeg ind i en butik, der hun var på arbejde. Jeg var sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og så var hun sådan... Det forstår jeg godt Jeg skrev også til Lou, Lou Living, ja. hun var også på arbejde og så, var jeg, så sagde hun Jeg vil gerne gå op med dig, men jeg har til møde eller, der var et eller andet. Hun var ikke på arbejde den dag eller, eller Det var bange for at stå ind i ham eller hvad? Ja, ja. Øhm, ikke fordi jeg er bange for ham. Det var bare fordi jeg følte sådan shit mand. Det er ikke min mening at det skulle nå herud eller Nej. sådan. Øhm, det har jeg heller aldrig opfordret folk til at jeg skulle finde frem til ham eller, eller noget vel? Nej, så, eller skulle ja bakke dig op i form af had til ham? Overhovedet ikke. altså Det var jeg gerne frappet alle om. altså ja. Generelt bare hadbeskeder til alle. Ja. altså lige Ligegyldigt hvad, konteksten og hvad der er sket. Altså sådan, fordi det, det, det synes jeg, det, det er for meget. Altså, ja. Men deltog du i interviews? Efterfølgende? Ja. Jamen, øh, nej, altså fordi så begyndte jeg kunne se og høre skrev til mig om jeg ville lave den her artikel og der, der sagde jeg nej, netop fordi at jeg ikke gad Øh, jeg havde ikke intention om, at det skulle nå helt derud overhovedet. Og så tænkte jeg også sådan lidt, hvorfor vil medierne det? Det er en nabostrid. Hvad, hvad ser de interessant ved det? <laughs> men så var det jo der alt det der med influencer magt kontra ansvar kom komme op og sådan noget der. Øhm, men jeg havde egentlig øh, sagt nej til alle pressehenvendelser, jeg havde fået. Netop fordi, at jeg var sådan der, nu det er det gået for vidt. Altså folk skal ikke begynde at skrive til ham. Folk skal ikke begynde at finde frem til ham. Altså det, det, det synes jeg, det er for meget jeg kunne også følge med, at folk på Reddit, de begyndte at skrive sådan noget med, ikke skriv til ham, og de gør det bare værst for Louise og sådan noget. Det var også rigtigt nok. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Hvad så med i dag? Hvordan har du det? Um, jeg har lært meget. Ja. Yeah. Uh, og jeg er kommet igennem det der hul, eller hvad man siger. Ja. Yeah. Uh, det var nogle ret hæftige dage. Uh, men jeg vil sige, at tid hele alle, so alle sove, eller hvad man siger, og jeg... jeg jeg har det bedre den dag i dag. Ja. Altså helt klart. Det er heller ikke noget, der har gået mig sindssygt abnormere på. Selvfølgelig bliver jeg ked af at, at få hadbeskeder og alt det her. Ja. Fordi at, øh... Og jeg er også ked af, at der er en person, der går ud i medierne og siger, kalder mig en løgnagtig influencer på landsdækkende tv. Altså, ja. det, det er jeg jo ked af. Fordi at jeg så stadig ved alt det, jeg har sagt. Det er også det, jeg ikke har slet med mine videoer. Ja. Så sådan, ja. Det var selvfølgelig virkelig hårdt. Altså, det var så hårdt at sidde og se det der. Det forstår jeg godt. Ja. Det skulle ikke sjovt for nogen. Nej. En ting er at blive kaldt influencer. Ja, men prøv at <laughs> Men En altså, anden ting er at blive kaldt løgnagtig. Ikke? Og måden den, det ord det bare er blevet negativt lavet. Fuldstændig. Ja. Altså Jeg har det også sådan jeg, jeg siger, at jeg er influencer, hvis folk forventer, hvad jeg laver. Nej. Hvad siger du så? Jeg siger, at jeg, jeg laver YouTube-videoer. <laughs> okay, det kan du stadig godt lide at sådan sige. Yeah. Ja. Jeg er sådan meget. Øh... Jeg blev egentlig ret glad for det der influencer-term. Fordi at så kom jeg væk fra. YouTube Shargon, fordi at jeg tror at vi på et tidspunkt ramte en periode hvor at det var meget sådan øhm, pranks og no. challenges og folk der bare skulle sidde og brække sig på det YouTube og gøre sig selv til grin, ja. og jeg var bare sådan det gad jeg ikke at være en del af. Jeg gad Nej. i hvert fald ikke at blive associeret med det. Nej. Øhm, men, men nu det... har influencer-termet jo bare fået ja, så negativ en ladning. Det er altså det er forfærdeligt jo. Det er ligesom at blive kaldt blogger. Ja. Blokker. Får du også den nogle ja, gange? Ja, det er forfærdeligt. Ja, jeg har have, nogle og blokker. det er så gritterne, mand. Men øhm, er der kommet ro på nabostriden? Altså, er der stadig dårlig stemning? Jeg får nogle gange lige nogle i hævebeskeder, men øh, ikke som jeg gjorde før. Okay. Men ja. hvad, med, hvad med fra din... Han er overbo, ikke? Jo. Okay. Er der god stemning mellem jer? Har I kommunikation overhovedet? Nej, nej, nej. Nej? Det har ah, vi ikke. Vildt, mand. Men det, det har jeg også frabetet mig om at have, Okay. Der tilbage i sommer. Ja. Altså, min mor, hun skrev, at øh, nu skulle jeg ikke modtage flere mails. Nej. Det gør jeg så stadig, men... Ja. Men går det igennem... I... Altså, det må vel gå igennem noget ejendomsadministration af en eller anden art? Altså, han sender vel ikke mails direkte til dig? Hans... Jo, nogle gange gør han, men han... det er, fordi han er bestyrelsesformand. Oh. Han er den eneste i bestyrelsen, der bor her, hvor vi bor. Så han kan lidt sige... Han kan tillade så meget. Ja, hvad ja, han vil, ikke? Øhm, og så kan han jo bare sende en mail og underskrive den på vegne af besøgelsen. Det er jo lidt det, han har gjort. Farligt. Ja, det er, det er farligt. Jeg håber <laughs> i hvert fald, at uh, I på et eller andet tidspunkt kan kramme den ud. Ja. Jeg elsker, at du at siddet og jammer ja. til de der små jingles. <laughs> Nå, men Louise, du er jo meget mere end en nabostrid. Ja, det er jeg altså. Det ved jeg jo. Jeg har jo fulgt med i mange, mange, mange år efterhånden. Ja, i lige måde. Hvor længe har du egentlig gjort det nu? Uh, altså, jeg lavede YouTube? Ja. Yeah. Uh, jeg siger, jeg lavede YouTube. Det yeah, var ikke yeah. det, det er, jeg føler mig hjemme. Ja, yeah, det er færdigt. Sjovt, fair. at vi har det sådan lidt anderledes. Med yeah. det. Men uh, jeg, på, da jeg var 11 år, okay. sommerferien 2013, postede jeg min første YouTube-video, det var en strået haul. Oh my god. <laughs> og til alle, der ikke ved, hvad en haul er, så er det jo basically uh, se, hvad jeg har købt. Ja. Yeah. I bund og grund. ja. Yeah. Det er sådan lidt mærkeligt med alle de der øh, udtryk, altså lookbook og haul og yeah. get ready with me og sådan noget. Q&A. Ja, Q&A, det er så grineren, <laughs> men jeg kan huske sådan, både venner og mine forældre og sådan noget har været sådan, hvad er GRWM Ja, yeah. jeg skulle også lige me. selv lære den, Ja, den den også gang. mig. Altså jeg kan huske, du havde lagt nogle engelske helt i starten. Ja, yeah, Get ready with me, GRWM r yeah. og jeg sådan her, hvad betyder det egentlig? Ja. Yeah. Det fandt jeg først ud af meget lang tid. Ja, ja, det er så svært, mand. Men øhm, jeg synes jo, at det kunne være lidt spændende. Altså, jeg tror egentlig, at jeg har et ret godt indblik i det her. Men til vores lyttere, mm. så tror jeg, at der er mange, der ikke forstår, hvordan vi tjener penge. Ja. Yeah. Så hvordan tjener du penge på Vand Influencer? Ja, yeah, altså, de første par år tjente jeg jo ikke en skid. Nej. Altså, det var bare ren rent hobby. Ja. Yeah. Øhm, så begyndte jeg lige pludselig at få øjne op for, at der var en eller anden min lillebrors venner, der var sådan her. Du ved godt, du kan tjene penge på dine videoer. Og så er jeg sådan, hvad for noget? Ja, de der irriterende ja, reklamer, der kommer, dem kan du tjene øh, ja. penge på. Så var noget, der hed Google AdSense, hvor man skulle sende et brev til Google, men fik ikke det igen og sådan. Det var de gamle 2015-tider. Ja. Øh, så det fik jeg så gjort. Så i 2015 i maj, der kom jeg i Splay. Uh, ja. Yes. Det første, eller jeg føler i hvert fald, det var det første YouTube-management i Danmark. Ja. Og så var der det der, der hed Maze, kan du se det? Gud, det er rigtigt. Ja. Fuck, det havde jeg helt Og så var langt. det sådan lidt to grupper. Det var sådan A og B-klassen, føler jeg. Ja, det var... Det var klart, at Eliten var med i splæ. Ja, ja, det var det. Så du var en del af Eliten? Det var jeg jo, men oh. i starten, der blev jeg afvist. Ej, du ansøgte simpelthen? Ja. Okay. Men uh, så kom jeg ind uh, et halvt år efter, i maj 2015. Ja, ja. Jeg ja. ja, har vandt guldtuben to måneder efter i august. Ja, Nej, tre måneder efter. Ja, det var ret fedt. Hvor var det? Det var Bremen Tater, det ja. blev holdt, ikke? Det kan jeg august. godt huske. Det kan jeg godt huske. Der ja. var jeg helt ny til det danske YouTube, så jeg var bare sådan, hvem er alle de her mennesker? Ja, yeah. Jeg ja, for synes, du lavede jo engelsk. Ja, det gjorde jeg. Ja. Jeg var jo totalt ind i det danske. Jeg så ikke engelsk. Ej, var det sjovt. Så jeg er det, alle var, næsten. Så må det også have været vildt for dig, både at vinde, men også sådan... Altså, jeg kan i hvert fald huske, at fordi jeg også blev nomineret i nogle kategorier, at jeg var sådan, okay, jeg er en del af nogle af de store ja. spillere. Ja, ja. Det, du var været jo inden... også stor. Det, jeg kan ikke engang... Sådan, det føler jeg slet ikke, jeg var. Jeg, jeg, jeg synes, du var en af de store, dengang. Jeg husker, det var ret sygt. Okay, helt ja. nok, men ja. du venter alligevel over mig. Oh. Gud, ja, det var samme øh, kanologi. Ja, det var, øhm, hvad er det, den hedder? Stjer stjerne. så Ja, sådan noget. Ja, jeg har den derhjemme. Åh, oh, fuck, ja. hvor hyggeligt. <laughs> men hvordan tjener du penge nu? Ja, Æ, nu, der er det sådan, at øh, jeg har et management. Ja. Æm, for lige at komme tilbage til de her YouTube-visninger, så tjener vi også på visninger. Ja. Æ, vi tjener på som sagt, de irriterende reklamer. Før og imellem videoerne og efter nogle gange også. Ja. Øh, og der tjener man lidt, jeg ved ikke, hvor meget det er per visning eller noget. Det er noget med, hvis man ikke ser reklamen helt færdig, men skiber den et eller andet. Men der tjener man ligesom nogle AdSense-penge der igennem. Og ja. det er ikke sådan det store. Øh, så det, vi tjener primært på, det er jo, at vi samarbejder med forskellige kunder, altså virksomheder. At øh, der er en virksomhed, der rækker ud til os og siger, hey, vi kunne godt tænke dig, så lave noget med dig. Og så hvis man kan stå ind for produktet og ligesom det der, så, så, så takker man selvfølgelig ja. Og så øh, promoverer man jo deres produkt igennem vores kanaler. Det kan være Instagram-profil, via stories eller post, eller lave en YouTube-video, hvor man, hvor man nævner dem. Øh, og, og det er sådan, vi, vi tjener penge, øh, kan man så sige. Fordi ja. så, så får man ligesom et honorar af, at man, man giver den her reklame. De, altså for at gøre det helt flat, det er ligesom når folk, virksomheder køber reklameplads i TV2. Altså, øh, i, når de har reklamer kørende ja. på fjernsynet. Det er ligesom folk, der køber reklameplads ind på vores kanaler. Ser os lidt som en tv-kanal til dem, der sidder derude og slet ikke ved noget. Ja. Ja. Har du nogensinde... Øh, det, det synes jeg er ret spændende at snakke om. Også sådan for mig selv. Øh, jeg ved ikke, om jeg overhovedet vil ture og svare på det selv, men har du nogensinde fortrudt at have promoveret et produkt? Åh... Oh. Jeg ved, øh, ja. Ja. Det har jeg. Kan du nok. huske, hvad det var? Mm. Jeg Nu skal jeg lige tænke mig om. Også fordi man har fundet med mange. I ja, af man har overnævnt. Altså man har virkelig haft mange kunder, faktisk. Altså en ja. CV, jeg skulle langt. Ja, det er det. Jeg tror måske, der var mindre sådan noget 13-14 år. Yes. Så fik man jo nogle gange nogle ting, hvor man bare var sådan. Det vil jeg gerne. Ja, ja. Faktisk. Altså, hvor spændende. Ja. ej, hvor spændende. Men øh, jeg har sgu ikke lige sådan der et navn, men jeg føler bare, der har været et eller andet, hvor jeg tænkte, det var noget værre noget. Ja. Hvad vil du egentlig... Øh... Man lærer af det, skal det siges. Der er ikke nogen uddannelse det gør man. jo inden for det, så man lærer Nej. faktisk ting med på den hårde måde. Man er under uddannelse hele vejen igennem. Præcis. Er stadig i offentligt Ja. under uddannelse. Det er det, der hey, er fucking nøjere Alle kan se ens eksaminer, også når man dubber. Yes, <laughs> det er helt vildt, mand. Også når man snyder. Ja. Yeah. Det kan man også se. Ja. Yeah. Øhm, Altså, jeg synes jo, det er så sjovt det her med at snakke om, at vi faktisk... Jeg, jeg vil i hvert fald sige, at jeg har sådan nogle gange lidt... Ikke skænderier, men jeg har diskussioner med min kæreste. Ja. Omkring, når jeg laver samarbejder, eller omkring, hvordan jeg vil lave en video. Fordi jeg har meget sådan specifikke holdninger til, hvordan det skal se ud og sådan mm. så er jeg meget sådan, Hvorfor så er jeg bare sådan... Det er fordi, det er mit produkt. Ja. Og det er syret for mig efterhånden at erkende, at jeg er et produkt, yeah. så føler du selv? Altså, hvad føler du, at du sælger? Føler du, at du er et produkt? Man kan godt lidt sige, at man sælger sig selv, ja. på en eller anden mærkelig måde. Det lyder bare lidt øh, underligt. Det lyder super kinky. Ja, men, øh, <laughs> men det som... Nogle gange så siger jeg også til folk, jamen, hvis de spørger, hvad laver du? Jeg har en virksomhed. Ja, ja, ja. Hvad er din virksomhed? Det er faktisk for selv. Altså, fordi man er jo lidt et, man er lidt blevet et brand i sig selv. Ja. Altså sådan fordi, at folk ser på en og finder inspiration og alt muligt. Og til tøj outfits og meninger og madopskrifter, og jeg ved ja. ikke hvad. Altså makeup rutiner. Så. Ja. Er der egentlig noget, du vil sige nej til? Altså sådan øh, at lave. Ja. Som, som virksomheder eller Nej at promovere. Øh, Jamen det er jo bare altså sådan, jeg, jeg vil ikke promovere for eksempel sådan noget som at gå i solarie, Nej. fordi at øh, <laughs> no, nu, nu er det også radio det er andet medie, men jeg kan godt sige at nogle gange så går jeg i boks. Ja, vi jeg skal det. At sige så går man i boksen. Så går man i boksen, <laughs> men der er også rigtig mange der spørger, øh, hvorfor, hvordan bliver du sprogn? Og jeg svarer ikke på det. Det gider jeg du ikke. Du undgår det. Ja. Fuck, hvad griner han. Men det gider jeg bare ikke, fordi jeg ved, hvis jeg så går ud og siger, jamen, det er faktisk, fordi jeg rammer boksen nogle gange, ikke? Så er det jo for... Fuck, det ville være fedt, hvis gør, du sagde det sådan. Og det gør alle på min alder. Altså, alle mine veninder. Alle, altså, sådan, de gør det. Ja. Og det er jo ikke godt. Det er det jo ikke. Nej. Men det er det jo heller ikke at ryge, eller at drikke alkohol, eller du ved sådan noget. Men, men det er sådan noget, jeg ikke bruger. Altså, sådan aviser og sådan noget. Ja. Og hvis det skal være sådan noget brains eller sådan, du ved... Jeg har jo altid en grænse. Ja. Ja. Hvad er din grænse? Hvad, hvad kunne du ikke finde på at lave? Sådan, hvor går din grænse? Sådan noget kosmetiske behandlinger. Ja. Eller sådan... Jeg vil jo gerne inspirere folk og give dem blod på tanden og sådan noget. Ja. Jeg ved ikke... Jeg ved ikke. Men grænse, det er, det er jo bare, hvis det er sådan et skodprodukt. Det er også, øh, hvis det er et eller andet sådan noget videre selv. Hej, vil, vil du ikke lige have den her promoveres? Hvor jeg bare kan se, jeg føler, andet, at jeg føler, at det er noget jeg andet i at Alibaba, og bare lægger jeres eget label på. <laughs> så er så, jeg så, så, så, så, sådan, nej tak. Jeg, man, har bare man kan bare føle, man skal virkelig lytte til sin mavefornemmelse. Ja, det er meget ja. rigtigt. Man skal også lige øh, dobbelt tjekke hjemmesiderne nogle gange, ikke? Ja, det skal man virkelig. Er der noget, du sindssygt gerne vil lave, som du ikke har lavet nu Jeg kunne godt tænke mig at lave noget i samarbejde med en virksomhed. Nu har jeg lavet en tøjkollektion før, med en stor virksomhed. Men øh, jeg kunne godt prøve at tænke mig at lave noget igen, sådan, noget, hvor jeg designede mit eget, ja. Øh, det kunne være ret nice. Altså har du, nu har jeg lavet det før, men måske også med et andet eller noget andet et andet. Et andet produkt, end ja. tøj, måske. Ja. Har du en drømmevirksomhed, som du gerne vil arbejde med? Og det har jeg faktisk ikke helt tænkt over. Det har jeg jo sikkert, hvis jeg lige går hjem og sådan, øh, researcher lidt. Ja. Æ, en, vil det være en drømmevirksomhed for os influencers? Det er jo en virksomhed ingen andre har samarbejdet med. Det er fandme rigtigt. Det er, er god svanen. Altså sådan, det er jo. Du finder, at du kan jo nærmest ikke have for noget, hvor de ikke også har valgt andre influencers, for det er jo deres marketingplan, Det er at bruge influencers. Ja. Og det er jo bare, det, det giver så meget, at du laver noget med et brand, som enten du er den første, der laver noget med, eller at du bare er den eneste, der laver noget med dem. Ja. Det er ret sejt. Det, det er nok min ting Jeg så. skulle lige at sige, at øh, jeg håber, at du finder guldkornet, men jeg håber også lidt, at jeg finder det inden dig så. Ja. <laughs> Nå. Vi snakkede jo også lidt i sådan, hvad kan man sige, følge af den her nabostrid, yeah. så har der jo været meget snak om ansvar. Yeah. Som jeg efterhånden... Jeg tror efterhånden, jeg er allergisk over for det ord. Yeah. Øhm, fordi at vi, vi som influencers øh, bliver hurtigt gjort til rollemodeller. Yeah. Og det er jo ikke nødvendigvis en dårlig ting. Nee. Det er jo faktisk sindssygt... Øh, jeg synes, det er et sindssygt privilegie at få lov til at være, og få lov til at have et talerør, og at man kan have indflydelse på nogen... Det er jo fedt. Altså, det er jo sejt. God. Ja, helt vildt. <laughs> men, men jeg tror, at det er svært at navigere rundt i efterhånden. Ja. Fordi at der er så uklare linjer omkring det. Æ, føler du, at du har et ansvar? Ja, det har jeg. Men ja. det har alle mennesker. Det sagde min veninde. Du har jo et anført som influencer, men, men det har alle private mennesker også. Det har forældre, det har politikere, det har alle. Så sådan... Alle har et ansvar. Ja. Så det er bare, hvordan man bruger det. Ikke? Men føler du det ekstra meget som influencer? Man kan jo sige, at jeg har et stort publikum. Og jeg har lidt lært, at det skal jeg sige, at jeg ja, selvfølgelig gør jeg det. Det føler jeg ekstra meget. Men jeg kan huske, da jeg startede lidt som 14-årig. Det var også lidt der, hvor jeg var sådan... Jeg har jo, jeg har jo lige vokset op i det hele. ikke? Mm. Æ, vokset op i branchen, eller hvad man siger. Vok... Altså sådan... Man kan godt lidt sammenligne med dem, der har været med i årgang 0. Ja. Altså sådan, man har lidt vokset op. Med folk, jeg startede der, jeg var 11, så det er igennem hele, altså pubertet og blive ældre og alt det her. Og der kan jeg huske, det var første gang, jeg var sådan her, folk var sådan, du har altså et ansvar, når jeg bare lagde gaggede ting ud som 14 årig ikke måtte drikke, men gjorde det lidt alligevel og sådan noget, ikke? Mm. Og der var jeg sådan lidt, nej, det skulle sgu da folk, der har et ansvar selv. Det var meget sådan min tankegang dengang. Men i og med, at jeg er blevet ældre og sådan noget, så har jeg det stadigvæk sådan, det er jo stadig folk, der selv har et ansvar for hvad de ser og hvad de tager ind til sig selv og alt sådan noget her. Ja. Men man har selvfølgelig også selv et ansvar. Og det tager jeg også på mig. Tager du det også med, når du... Altså, gør du der tanker omkring, hvad du poster? Ja. Ja? Ja. Og jeg, altså, men det er også fordi, jeg vil gerne være en, som forældre ikke er sådan der, hin må du ikke følge. Altså ja. sådan, fordi jeg vil bare rigtig gerne vise, for det, jeg sådan får tit at vide af sådan, piger, og sådan, der er mindre end mig, det er, at de ser mig lidt som en eller anden storesøster. Det ja. er en, de ser op til. Og sådan, det vil jeg jo gerne være. Ikke fordi det er svært for mig ikke at være det, for jeg tror, jeg er bare mig selv. Men, øh, men det går jeg meget op i, det der, med, med, med, med at jeg skal nå ud godt til dem, der er yngre end mig. Det er fint. Det er yeah. meget fint, at du kan det. Ja. Yeah. Altså Jeg tror, at det gad jeg også godt, men jeg tror simpelthen, at jeg har sådan... Øhm, givet lidt slip på det, i ja. hvert fald. Øhm, fordi at jeg, jeg i hvert fald selv mærkede sådan en bremseklods hele mm. tiden. Også sådan, fordi det gik ud over mit private liv, at jeg hele tiden følte, at jeg skulle huske at være den der store søster. Og ja. nu tror jeg efterhånden, at jeg landede sådan en, at nu er jeg den anden store søster. Ja. og de, de må lære mine far. Ja, men det, er faktisk, det skal heller ikke misforstås, fordi jeg er stadig 100% mig selv. Jeg, jeg gør stadig lige præcis, hvad det passer mig. Ja. Altså sådan fuldstændig. Men det er måske også det, som folk de tænker, sådan, hun er ret sej, Fordi jeg har det stadigvæk sådan at, jeg skal ikke være en fake store søster. Nej. Altså sådan, jeg skal bare være mig selv. Men jeg er også bare mig selv. Så sådan, jeg tror bare, jeg er en god, god person. Altså. Det er sgu også meget fedt at kunne sige, mand. Jamen, altså. Hvad med dit management? Altså, hvor meget hjælper de med at rådgive dig og sådan noget? Altså, har I sparringer omkring, hvad man skal gøre og sige og ikke må sige og sådan noget. Altså, de har det jo meget sådan, det er jo dig, der er Altså, det er, jo, det er jo dig, der har styr på det, ind og øh, De har aldrig sagt til mig, lyse det her skal du nok ikke gøre. Altså, sådan, det har de aldrig gjort, men så ville jeg også blive irriteret. Altså mm. sådan, øh, hvad hedder det? Så jeg har ikke sådan en rådgivning fra dem. Altså, Nej. de hjælper mig bare på det professionelle plan med samarbejdspartnere og sådan noget. Vi har et rigtig godt samarbejde, så det er jeg rigtig glad for. Ja, Synes du ikke, det er lidt syret at blive kaldt stjernen? Jo. Ja. Det er sådan, du er stjernen. Det er også sådan, man har jo ikke nogen chef eller noget. Sådan, man nej. er sin egen chef. Ja, og du er lidt, du er lidt chef for, for dit management. Ja, ja. På jeg en er også, eller anden ja, måde. jeg er også lidt, at der er sådan, ja, nej. Ja, og du skaffer vel dem penge. Altså, ja, jeg ved ja, godt, det, at, det. at de skaffer dig aftaler, så kan du sige ja eller nej. Men det er dig, der udfører arbejdet, Ja, det er jo arbejdet, mig, der ikke? laver sådan selve kernen af arbejdet. Ja. Så jeg laver de bare, altid Min industriebet med administrativt bagved. Alt det, Alt det kedelige. Alt det, man ikke gider. Det er også det, det, det, er det vi får procenter for, ikke? Jo, jo. Og så det dem, der har kontakterne mand. inden for virksomhederne, så vi ikke skal sidde og bruge sådan... Så, så, så var det godt nok meget arbejde, man skulle lave. Ja, mand. Jeg synes bare, det er det er et sjovt erhverv, det her med, for jeg har også oplevet at blive kaldt stjerne, og sådan. jeg synes, det er så mærkeligt, det, den her sådan kontrast mellem at blive idoliseret så meget, både sit, om det er sit management, eller om det er de kunder, man arbejder med, eller om det er ens følgere. Og så kan der være alle andre, der bare er sådan, hvad fuck laver du? Yeah. Hvem er du overhovedet? Yeah. Det er virkelig mærkeligt. Yeah. Og også det her med nogle gange at blive stoppet for at få taget et billede. Jeg mm -hmm. kan altid godt lide at kigge ud. Sådan, altså, jeg siger selvfølgelig hej til mine følgere, og er sød ved dem, og alt muligt, som man jo skal være. Men, men jeg kan godt lide at kigge ud over dem og se, hvordan andre mennesker reagerer i nærheden. Ej, det har jeg faktisk aldrig gjort. Prøv seriøst at gøre det, fordi der er så mange mennesker, der sådan peger og sådan, hvorfor tager de billeder med hende? Hvem er det? Og står og visker, og Ej. så er der nogle gange sådan, så tager de billeder af, at de tager billeder med no. dig og sådan noget. Gud. Det er virkelig sjovt. Ja. Yeah. Jeg tror bare, jeg bliver sådan lige så generet som dem. Ja, det gør jeg fandme også. så altså, hvad hedder I? Og sådan... Jeg var gamle af I, altså? Øh. Ja, altså, vi kan godt lige tage et billede her. Nå, skal jeg tage det? Okay. <laughs> ja, øj, det er så svært. Jeg synes, det er hyggeligt. Yeah. Men det er også altså, det er svært, det der med, at man nogle gange skal drive samtalen for dem. Ja, ej, ja, ej. Jeg mødte egentlig en af hun begyndte at græde. Ej, Mosen. Ja. Hun var heldigvis sammen med sine venner ikke? Men Nå. hun var sådan helt ude. Hun var sådan, øh, jeg elsker dig. Øj. Jeg og så hørte du... jeg nogle drenge her forleden i en anden Mærkelig Jose video sige, hvis man har Louise Mørsel som idol, så burde man nok genoverveje sit liv. Oh, <laughs> og så tænker jeg bare, kæft, I, ved, I ved jo egentlig ikke, altså sådan, altså, det kan jo være, at jeg inspirerer alle mulige piger, og altså, at de virkelig ser op til mig. Ja. <laughs> på den ene eller den anden måde. Det er jeg sgu sikker på, at I gør. Ja. Jeg synes, du klarer det meget godt, Louise. Tak, jeg <laughs> Det føler jeg siger efter hver jingle. No. Jeg synes, <laughs> jeg synes, at det er værd at snakke om øh, livet uden for sociale medier. Okay. Fordi at der er jo både i det her CV, de har CV-spørgsmål du fik i starten, der ja. er jo det her, er det sket, hvis det ikke er på Instagram. Ja, det synes jeg er sådan øh, hvis jeg selv skal sige det. Ej, det er faktisk min kæreste der har fundet på spørgsmålet, men jeg synes det er et ret grinerende spørgsmål. Men jeg skulle også lige forstå spørgsmålet. Nu. Ja, det måske, er netop. Hvad, det. hvad betyder det egentlig? Men det er jo det der, øh, hvad fanden er det man siger? Uh, if you didn't uh, picture or it didn't happen. Yeah. Altså det er egentlig bare det yeah. der er i essensen af det spørgsmål, Nej, sådan har jeg det slet ikke. Nej. Det har du ikke overhovedet ikke. Nej. jeg oplever sgu mange ting jeg ikke deler. Okay. Vild nok. Det. Altså sådan, ikke at det overrasker mig, men sådan, jeg tror at det kunne overraske mange. Yeah. I hvert fald med den vinkel, der er mange YouTuber, der har. Fordi vi vlogger jo bare. Det er bare vores hverdag. Yeah. Så jeg tror, at, at de føler, at vi sådan har øh, vores kamera i hånden hele tiden. Nej, overhovedet ikke. Nej, Altså <laughs> Nej. Altså, sådan... altså jeg... <laughs> jeg føler, sådan, at folk kender mig 50-60 procent. Yeah. Så er der sådan 40 procent, de sådan, ikke aner til. Hvordan ser den del af dit liv så ud? Det er jo sjovt, at sådan et spørgsmål jeg har jeg fået. Det er, uh, det er jo jeg var helt normalt 19-årig pige. Hvad er det veninder. for dig? Det er fedt. Altså, sådan, det er jo lidt den der, han er Montana, ikke? Eller, sådan, ah. Man har jo lidt, altså sådan... Det er også sjovt, fordi sådan, når jeg er sammen med mine veninder, og vi bare ligger hjemme hos mig, og sådan, er bare ikke noget, jeg glemmer fuldstændig, hvem jeg er. Altså sådan, nu ved jeg, der sådan hvem jeg er. Men det, det er jo sjovt, ikke? For der er den der syge kontrast. Altså, det der med, at man bare er en helt normal teenage pige på 19 år, der snart fylder 20. Og har ø, veninder, og, og går i byen, og, og har ø, bliver uvenner med sine veninder, og går på café, og du ved. Sådan alle de der ting, som alle piger... Altså, det går jeg jo også igennem. Mm. Jeg er jo også bare en privatperson. Jeg deler bare af mit liv, altså sådan, som folk følger med i. Men synes du, at det er en vild kontrast? Jeg tænker sig ikke over det. Nej. Altså sådan... Fordi at for mig at se, når jeg, når jeg ser dine videoer, eller når jeg følger med på Instagram, så ligner det jo altså, en hver anden 19-årig liv. Yeah. Altså, det er jo bare at gå i byen, og caféer, og studie, eller arbejde, eller hvad det er, yeah. og veninder, yeah. og sådan noget. Yeah. Så føler du ikke selv, at det er sådan rimelig en-til-en? Jo, altså jeg kan sige, at forskellen det er, når jeg, når jeg vågner, der, jeg bestemmer jo selv, hvornår jeg vågner, kan man sige, ikke? Ja. Så vågner jeg så, alle mine veninder, de på arbejde, sender snaps, og jeg har lige haft en irriterende 3. klasse. Altså sådan, du ved. Ja. Det, det er sådan, når jeg, jeg kommer ikke til, jeg, jeg, gad, jeg var typen, der godt gad at være har, men sådan, det har jeg bare ikke tid til. Nej. Så sådan, der kan jeg jo godt se forskel med, at de sidder og snakker om, at de skal også sige op, og hvordan gør de det, hvor jeg tænker sådan, det har jeg prøvet. Er har du sådan, aldrig det... prøvet at sige op? Nej, jeg har aldrig oh. haft sådan der, hvad man kalder et rigtigt job. Eller sådan at have en arbejdsgiver. Er det her, det hedder? Ja, ja, ja, ja. Sådan, Du ja. ved sådan noget, det Ej, hvor sjovt. Altså, aldrig... Okay, det giver jo også mening, hvis du har ja. gjort det siden, du var 11. Jamen, det er det. Så jeg har aldrig arbejdet i fakta, og sådan, som min bror gør. Altså... Gav du godt at have prøvet det? Mm. Jeg vil sige, det er federe at lave det, som jeg <laughs> laver. <laughs> jeg var også max klar på, at nej. <laughs> ja. Ej, det, det, det Altså, det gad jeg ikke. Men som sagt, jeg gad faktisk godt, hvad vi kan. Ja, det forstår jeg godt. Det har jeg også selv overvejet. Men jeg ja. kan ikke, for jeg har ikke nogen gymnasiel uddannelse. Nå? No. Ja. Nå, no. ej, nej. No, ja, det har jeg. Ja, så du kan faktisk godt. Ja, du men... har bare ikke tid, siger du. Nej, det har jeg altså ikke. <laughs> Hvornår står du op? <laughs> <laughs> altså, hvis jeg skal dig så der er Men jeg har det sådan, det er meget privilegium bare at kunne sove til solen står op. Det er kæmpe luksus. Ja, så, og ved du hvad? Det er faktisk lidt dårligt, fordi nogle gange, min døgnrygme, jeg er faktisk blevet lidt sur. Fordi jeg sådan, det kan da ikke passe, at jeg står så sent op. Ej, i dag så er jeg 9.30. Det er jo overhovedet ikke sent. Eller det er, det er i hvert fald ikke for mig. Det okay. ved jeg godt, at det er for mange andre. Men jeg er jo kæmpe sådan... Um... Altså i går så jeg til kl. 11. Ja, det, det, er, det, er, det er også der, jeg ja. sådan ja. plejer. Men jeg er, også, jeg er bedst om aftenen. Ja. Så jeg kan bedst være kreativ om aftenen. Ja. Hvilket er så ønsvagt, fordi der er ikke ja. noget lys. Og ja. Det er så dumt. Det ja. giver ikke nogen mening i jeg sad også retikerede video fem timer i går aftes. Ja. Det er sådan at folk ikke ser. Ja, det er det jo er lige sådan mærke. en workday på computer der. Men hvordan, hvordan ser din uge ud, hvis du har fortræt til hvad vi har? Ja. Hvad sker der i din uge? Jamen, så for eksempel i går så havde jeg lige en kampagne med en virksomhed, jeg skulle lave nogle stories for, så jeg skulle filme noget content og, og ligesom læse brief og sådan du ved alt det her som jeg gør, og filme, filme mig selv og og det var med nogle skraber, så sådan, jeg skulle lave sådan noget, hvor at jeg skrabede mit ben. og altså, Det er så altså lidt svært, når man står, og det er våt, og man skal have det der på bedre. Det skal ikke sådan suge ind, man skal nå og skrabe det, man skal også have det på video videoer. Så det, <løbnet> det er var lidt svært. Men du laver det selv? Ja, altså, så... du har ikke nogen til at stå og hjælpe dig med at filme Nej. det eller tage billeder af det? Nej, overhovedet ikke. Okay. Så skulle jeg redigere det, sende det til godkendelse, så, så er jeg i gang med at, det ved er så overhovedet ikke arbejdet. Jeg, skulle, jeg var i gang med at planlægge min 20-års fødselsdag. Men der var alligevel også sådan lidt over det. Jeg kommer til at vlogge det og sådan noget. Så det er det. Lidt... <laughs> um, men så, nu laver jeg det her, og sådan Nej, Ej, at, det er jo ikke fordi, at det er jo sindssygt travlt. Og sådan det er jo også altså, ret luksus. Men, men der er stadig meget. Altså, så sidder jeg og redigerer videoer 5 timer til kl. 21 mm. øh, i går og sådan noget. Og så i dag, der vlogger jeg hele min dag. Så der er jeg lidt på arbejde hele dagen. Ja, det er jo det, der er lidt mærkeligt. Yeah. Fordi at, jeg tror, at der er mange, der har svært ved at forstå. Når du siger, at du har travlt. Fordi i bund og grund kan du have travlt med hverdags som at stå op, nå at træne, mm. lave noget morgenmad, øh, mm. så skal du ud og handle, så skal du drikke en kaffe med eller andet. Mm. Det er jo. Det er jo ikke arbejde. Nej, det er jo ikke arbejde. Men det er det jo så. Man når kan du lidt gøre det gøre det til det. Ja, ja præcis. Fordi at så skal man lige sådan der stille kameraet, og så skal man lige snakke til kameraet, og så skal man lige. Du ved, og det ved jeg godt udefra, så jeg tænkte, at I har det for nemt. Det kan også godt være, at vi har det, men det er jo, altså, det, er jo <laughs> det, er, det er bare det, der sker. Synes du, at du har det for nemt? Mm. Føles det for nemt for dig at være influencer? Jeg kræfter ikke, når man lige har været igennem en kæmpe shitstorm. Nej, det altså, forstår jeg så godt. Ja, prøv her. Det, det har sgu ikke været nemt. Altså, der farede jeg virkelig ind og ud af, af, af døren på alle mulige kommunikationsbureauer og skulle have hjælp og vejledning og rådgivning. og jeg var øh, Det var virkelig mange da lange dage. Ja, du nåede også lige at nævne, inden vi gik i gang med optagelsen, at der simpelthen lå, øh, hvad er det folk fra ekstrabladet eller eller yeah. noget, noget ude foran din lejlighed. Yeah. Ekstrabladet lå på lur uden for min lejlighed i 3 dage eller sådan. Det er så syrede, mand. Med fotografer det hele. Jeg forstår det ikke. Jeg ser også lige i fuld paparazzistemning. Ja, yeah, jeg er ikke snart i Danmark. Ja, altså? ja præcis. Jeg skulle have sagt det. Jeg var også ikke, hvad fuck sker der? Altså? Ja, det ja, du må gerne bande her. Det okay. må du sgu gerne. Men ja, jeg tænkte det samme. Jeg var bare sådan der, er det? er det? en ting i Danmark? Og også sådan der. Jeg ved jo godt, Igen, det er lidt tilbage til den der snak om, at vi er stjerner. Men altså, er du så kendt? Sådan, mm. Det forstår jeg ikke. Nej, jeg forstår det heller ikke selv. Min veninde, hun var sådan der, Lyse, jeg, jeg, jeg har det lidt som om, du ikke fatter, hvor kendt du er. Og jeg er sådan, du, det var et eller andet med hele ens gymnasie, og så havde de siddet der, og så, hun er jo min veninde. Og så har mm. hun bare været sådan, du ved godt, hele mit gymnasiet snakker om der lige nu. Og så er jeg sådan, hvad? Ja, Lyse, fatter du ikke noget? Og jeg sådan, Åh. Altså, sådan, man tænker bare, man tænker ikke så meget over det. Nej, det er mærkeligt. Altså, ja, jeg tror, der er nogen. Nogen, de går rigtig meget op i det der med fame og følger og likes og sådan noget der. Jeg har, det sådan lidt, jeg har bare lavet YouTube-videoer siden jeg var 11 år. Jeg har ikke aldrig rigtig sådan... Ja, nu ved jeg godt, det lyder virkelig sindssygt, men jeg har aldrig rigtig gået så meget op i det. Nej. Så bare jeg laver det. Ligesom det der, jeg sagde med, jeg har lige slettet et billede, fordi det ikke fik nok likes. Nej. Altså, jeg, går, jeg tænker ikke over sådan noget. Sådan, jeg deler bare ting. Og så, ja, hvis folk har lyst til at se det, så... Gør de det? Hvis det ikke er så færre. Er der noget, du synes, der er for privat at dele? Og du må ikke nævne nabostrid. Nej. <laughs> øh... Drenge, kæreste. Okay. Hvordan kan det være? Det gør jeg bare ikke. <laughs> det... Har du gjort det før? Mm... Ja, det var da ikke i syvende. Ja. Men så ellers jeg ikke. Er det sådan baseret på erfaring at du synes, det var svært, dengang du gjorde det? Eller sådan... mm, dengang gik jeg jo kun i syvende klasse. Yeah. Og så der var, var jo ikke noget, det var jo altså, Det var ikke, hvad, hvad jeg vil kalde en kæreste nu, men det var jo, hvad man kendte kærlighed for dengang. Yeah. Så der kan jeg huske, der var vi offentlige og sådan noget der, og han lavede også en YouTube-kanal og sådan noget. Så det var jo lidt noget anderledes. Men, men efterfølgende, så tror jeg at jeg har set dem, der har delt ud af, af deres kæreste og sådan noget andre, altså kollegaer og sådan noget. Yeah. Og så kan man bare følge med i det der... Det er bare ikke fedt, når det så, hvis det går fra hinanden og sådan noget. Og så er der så der med, at man, der er ikke nogen, der kan komme og snage eller, eller at starte rygter og sådan noget. Det er, sådan, det er noget, man har for sig selv. Er du forelsket lige nu? <laughs> <Yeah>. <laughs> ja. Ja? hvor dejligt. Ja. Jeg skal nok lade være med at snage for mig. <laughs> okay, hvis vi så skal gå helt kontrast til det. Hvornår var du så sidst ked af det? I dag. I dag? Ja, faktisk lige inden jeg kom. Nej. Jo. Hva? Ej, må jeg spørge, hvorfor? Ja, yeah, nej, men det, jeg, det var noget i form af shitstorm. Okay. Jeg havde jo været med, sammen med et kommunikationsbureau igennem det hele. Ja. Og jeg havde ikke helt følt, de sådan, altså havde rådgivet mig på den måde, jeg ligesom havde... Jeg, jeg, jeg, jeg fik bare regningen. Og det var bare mange penge. Og det var ikke, hvad jeg troede, du det var. Du fik regningen for ja. rådgivning? Ja. Vildt. Og det var altså abnormt mange penge. Altså, Og jeg var sådan... Det var slet ikke det, jeg troede, det her overhovedet. Jeg havde også fået fortalt noget andet med, det cirka ville blive N -n -n", af en tredje person og sådan noget. Så der blev jeg ret ked af, det ringede til min far. var sådan, det er bare uretfærdigt. Jeg føler, jeg er blevet snydt. Øhm, så det er jo, ja. Fuck, var syret. Det forstår jeg slet ikke. Altså, har det været sådan noget advokatrådgivning, eller hvad? kommunikationsbureau Men der er også en advokat. Den har jeg heller ikke fået øh, regningen for. Åh, oh, Jesus Christ. Ja, så øh, det er dyrt. Men øh, det, det bliver jeg rigtig ked af det over fordi det var nogle penge, jeg kunne have brugt på andet. Andre ting. Og det er jo hårdt obtjent penge, kan man jo godt sige. Altså, sådan, ja. det er jo penge, jeg har arbejdet for, som jeg så skal betale i en regning, som til nogle mennesker, som jeg bare ikke følte gjorde... Altså, det eneste, de gjorde, det var at sige, at jeg skulle holde med kæft. Sådan, det kan man lidt sige. Og så ved ja. jeg, jeg ved ikke helt... Det er en anden sag, men det, det, ja, det bliver jeg ked af det over. Nej, <laughs> jeg er glad for, at du er dukket op alligevel. Ja. Det er ikke godt. Ja, men jeg det der min far, han var også sådan der... Der skal bare betale så pyt, og så er videre i livet, og så har du lært, af det... Jamen, det er sgu rigtigt nok, mand. Ja. videre. Ja. Hvornår var du så sidst lykkelig? Hvor du ikke postede det? Mm. Øhm, det var, jeg jeg... aften. Ja. ja. <laughs> Hvorfor? Ej, jeg havde bare en rigtig god fest. <laughs> Nå, hvor var Det var dejligt. Ja. Er det tit, at du får lov til at have de der... Glade øjeblikke, hvor du ikke har et kamera i hånden, eller ikke tænker over, at du skal huske at dele det. Altså, jeg havde en rigtig hyggelig søndag i. Hvad dag er det? Nej, ikke den her søndag, men den sidste søndag var en meget hyggelig søndag. Det har jeg jo ikke delt. Nej. Men tænker du over, at du burde gøre det? Nej. Nej? Nej. Okay, vildt nok. Altså, jeg. jeg det er sjovt det, jeg, når jeg er ude med mine venner. Jeg er typen, der glemmer at tage billeder af maden. Det er jeg også. <laughs> Og sådan, nogle gange kan vi veninder, som bare er privatpersoner, skal lige sige, men være sådan, ej, kan du ikke lige tage et billede, outfit af mig her? Og jeg er sådan, nå, nå gud, ja. Og så er jeg sådan, øh, jeg gider egentlig ikke lige selv få taget et billede, du ved. Eller sådan, jeg ved det ikke. er ja, helt på samme måde. Jeg er ja. virkelig, virkelig dårlig til det. Ja. Jeg snakkede med... Øhm... Jeg vil gerne være bedre til det, så kan ja, man jo mig. poste noget mere og sådan... Præcis, for det, det burde vi. Ja. Altså, det burde en mand i hvert fald ja. som influencer, jeg kan huske, at jeg snakket med øhm, Natasha Vind, som også er en anden youtuber, instagramer, influencer, hvad vi end skal kalde det. Øhm, hvor jeg sagde, at jeg beundrer hende virkelig for altid at spørge mig. Vil du ikke lige tage et billede af mig her? Og ja. jeg skal lige tage et billede af det her, hvor jeg sådan, hvorfor gør jeg det ikke? Nej. Det er så dumt. Jeg tror også måske, man er lidt ydmyg. Jeg synes i hvert fald også, det er sådan lidt øh, småpinligt. Mm. Jeg føler mig meget narcissistisk, når jeg sådan, vil du ikke lige tage et billede af mig her? Ja, det kommer an på, hvilke personer jeg er med. Men ja. det, jeg, jeg kan virkelig godt føle dig. Ja. der er også nogen, der er sådan et, øh, jo. Og så er der andre, der er bare sådan, selvfølgelig you go, girl. Ja, og bare der er en stor højber deroppe. Ja. <laughs> Hvem er bedst til at tage billeder af dig? Øh, det er... Ja, nogle af mine er ikke så gode. Det har jeg jo sagt. Til <laughs> Driller om <mig lidt. laughs> øhm, det. Ej, jeg vil sige, at øh, min veninde Maja, Uh, hun er fotograf og sådan noget, så det ligger lidt til hende. Uh, yeah, rigtig, hun... Maja, tror jeg godt, jeg har... Andersen? Ja, yes. Jeg yes, har meget godt set, det. at hun øh, har taget billeder. Ja. Hun har gjort det noget tid nu. Ja, ja. Jeg kan huske, da hun startede i sådan noget 2016, da hun tog billeder med Canon EOS. Mm. Altså nogle cookies, der var stablet og sådan noget. Så hun sådan, nej, jeg vil gerne være fotograf. Og så var jeg sådan, ja, selvfølgelig. Og nu er hun bare, du ved, hun bliver sgu stor. Det ved jeg. Ah, fuck, hvad sejt, man. Ja. Det er også det der med at følge sine venner i forskellige... Så blev jeg YouTuber, og hun blev fotograf ikke? Så det jo. er jo ret fedt. Ja, det er sgu dejligt. Det er dejligt, ja. når man kan føles ad i der, de der kreative rejser. Ja. Jeg synes i hvert fald nogle gange, at det kan være svært at have venner, der har almindelige jobs. Mm. Det skiller os ikke mere ad end eksempelvis, at jeg står op fucking sent, mm. og de er på arbejde, og jeg har lyst til at drikke en kaffe med dem, når ja. jeg står op eller ja. sådan noget. Ikke? Altså, det er jo ikke fordi, at der kommer en, en større konflikt ud af det end som så, men sådan... Ej, nogle gange, så tror jeg bare, at jeg sådan undervurderer, hvor meget frihed jeg har i bund og grund, fordi de er bundet til 9 to 5, eller et eller andet. Yeah, ikke? Yeah. Det synes jeg fandme er svært. Så det må, øh, det må være godt. Skud ud til mig. Ja, yeah, skud til mig. <laughs> det var altså alt, vi nåede i dag. Ej, allerede? Ja, allerede. Du vil ikke lige tage en time mere? Ja, jeg var så <laughs> gud, det er gået hurtigt, yeah. jeg. Jeg tror, okay, en sidste ting som jeg gerne vil spørge om, som yeah. er udenfor. Lidt i uh, kategori med det, vi lige har berørt, men sådan lige uden for sociale medier. Yeah. Et spørgsmål, jeg gerne lige vil stille dig, inden vi siger farvel og tak. Er et spørgsmål, som du kun må sige ja eller nej til. Okay. Har du det godt? Ja. Åh, yeah. oh, det er dejligt. Alhamdulillah. Ja. Yeah. <laughs> Ej, hvor dejligt. Det er altid sådan en... Øh, sådan, det, er lidt, det er et lidt tavligt spørgsmål, fordi jeg får sådan lidt en klump i maven, når folk siger nej, og jeg så sådan og øh, vi ikke... Vi er ikke må uddybe det. Yeah. Men jeg synes også, det er lidt spændende. Yeah. Når folk siger nej, og så er man bare sådan. Ja. Yeah. Og så kan man selv. Jeg tror også, tænke man over. skal huske på, at der er. Folk i verden, der har det meget værre. Altså, vi har det så godt. Vi har det fucking godt. Altså, sådan nogle gange, når jeg bare ligger og tænker, det hele er bare er, lort, jeg havde et liv, så skal man virkelig bare nogle gange. Altså ikke fordi, selvfølgelig kan man sagtens have det lort og sådan noget. Men jeg tror at nogle gange, så får man lige får et større livssyn, eller sådan... kigger ud på den brede verden, hvad der sker. Jeg har Faktisk ret godt. Altså sådan, ja. det er jeg taknemmelig for. Jeg så synes, hvad, at... hvad tude jeg egentlig for lige nu? Altså sådan, Jamen, det er jo det. Ja. Og jeg, jeg har altid øh, gået meget op i, at det er okay, at man har det skidt. Altså, at man må gerne føle en dårlig dag. Ja, ja, sagtens. Men øh, min mor, min kære vise mor, har altid sagt til mig, at man skal nogle gange øh, kigge på sit liv, og så skal man forestille sig en skov, hvor der er en masse, masse smukke træer, der står flot og højt og grønt, og jeg ved ikke hvad. Og så er der det her ene visne træ, som du står og kigger på og fokuserer på, fordi mm. alt er nederen, men ja. der er så mange andre flotte træer, man kan Det kigge er på. så rigtigt. Det, det ja. er den mentalitet, jeg skal gå med. Ja, det er det. Ja. Og så, øh, så kan vi vel også slutte af på den anekdote i ja. bund og grund, eller hvad fanden vi skal kalde den. Tak, fordi du har lyst til at komme. Jamen, jeg siger tusind tak, fordi at du har lyst til at have mig med. Jeg er bare, øh, glad for, at du øh, gad at dele lidt ud af noget af det, vi ikke ser på de sociale medier yeah. og høre dine tanker. Og det var også spændende. Det var sådan interessant også sådan med spørgsmålene. og sådan. Noget. Det er jo sådan noget, man ikke rigtig svarer på normalt. Nej, det er jeg glad for. Yeah. Jeg håber i hvert fald, at øh, dig, der har lyttet med, også har fået noget ud af det. Hvis du sidder derude og har et forslag til en, du gerne vil have, jeg inviterer i studiet. Så skriv til mig på Instagram, du kan finde mig, når du søger på Astrid Olsen. Husk at tjekke min gæst Louise Madsen ud. Du kan finde hende på YouTube, Instagram, TikTok. Jeg ved ikke engang, om man kan finde dig på Snapchat, kan man det? Er det en ting efter dem? Jeg bruger heller ikke rigtig TikTok, men der er ikke Snapchat længere. All I hvert fald YouTube og Instagram. Ja, det er sådan min main. Fedt. Folkens, I må have det godt, indtil vi lyttes ved igen. Er I helt klar til at se det her? Oh my god. Min Instagram-profil er stor på baggrund af min persona.